Сигізмундика. Жахливо, бо ця вродлива молода жінка, певно, геть втратила розум, дозволяючи з собою таке чинити. Поліна розридалася та закивала головою. І що довше вона плакала, тримаючись за груди, які нестерпно боліли, то більше розуміла Оксана всю дикість ситуації. Але вона не дуже заспокоювала Поліну. Хай виплачеться. Інколи це найліпші ліки. Поля поклала голову Оксані на ноги. Оксана гладила їй мовчки по волосячку. Отак вони просиділи Бог зна скільки, поки темрява не залізла всередину квартири. В той день Оксана нічого не розпитувала у Поліни. Зате Сергій Набридав своїми дзвінками. «Оксана, ти ж мудра кубіта!» То говорило його галицьке коріння. «Не грай вар'ята!» «Який там до напад на вулиці!» «То правдиве сімейне насильство! Я вже таки видів! Не знаю, хто це з твоєю подругою чинить, але чинить регулярно, бо на тілі купа старих синців та різаних ран, і таке робить не чужа людина» як донька мента, мала би добре це знати. Ну хочеш, я домовлюся у нас в лікарні анонімно. Хай їй середину перевірять, а то твоя подруга просто колись гикнеться на вулиці, і причиною смерти буде ота недбалість до себе. Оксана пробувала заперечувати, на що Сергій лише невдоволено буркнув Як хочеш, але ти зараз усе знаєш, то й на тобі лежить провина а я так це не залишу. Що, мав Сергій, під не залишу? Оксана не встигла запитати, бо хлопець кинув слухавку. Так, це Сигізмун Владиславович таки робив з Поліною. А на вигляд м'який та добрий, можливо, трохи зверхній, але в порівнянні з крижаною Іреною просто ягнятко. Ні, то була не зверхність. Не зарозумілість чи гордість за своє походження. Це пояснити неможливо. Як можна так поводитися з людьми? То навіть не брутальність, а генетична мутація якась. Оксана перелякано озирнулася на свою доньку, яка сиділа у бабусі на колінах, та захоплено гралася якоюсь цяцькою. Господи, всередині її доньки живе ота огидна часточка брехів, ота огидна часточка звіра, хворого на сказ. Через два дні, коли Поліна змогла розбірла вговорити, вона сама все розповіла, підтвердивши версію Сирії про те, що це вже давно відбувається у них, майже з першого дня. Та раніше так далеко не заходила. Сигізмунд Владиславич до кожного ступа ревнує свою коханку. А коли ще й у нього, як у чоловіка, не стоїть, то в усьому, звісно, винувата Поліна. Тому що недостатно працює над цим, оскільки зайнята зваблюванням молодих мужчин. Завжди все закінчується, однако, побоями. Коли Ізмун бачить на її тілі сенці, то враз змінюється, аж шаленіє весь відхід, тоді і зваблювання ніякого не треба, то дні в нього все стоїть, і навіть більше. Брутальність, із якої він ставиться до тіла своєї коханки, цілком виправдана, і таке, говорить жертва, тому що він вже старенький, і розуміє, Молоде, звабливе тіло в порівнянні з його річним як весняна квітка та замерзлий будяк, і подряпане на шиї, і покусані груди, Поліна несміливо, трохи соромлячись, підняла сорочку. От що вразило Сергія, коли той перевіряв, чи цілі ребра у дівчини, ліпше Боксана того не бачила. Такого тваринного жаху і просто звірячої огиди до того, хто таке міг вчинити з тендітною, беззахисною жінкою, вона давно не відчувала. ви старий козел Полю! Він тебе колись об'є! Ти мусиш подати на нього міліцію! У тата в Києві є зв'язки, і вони допоможуть! Та й зрештою, чому ти його не кинеш?» «Ні-ні, Оксаночко!» Він не винуватий. Сігізмундик мене просто прирівнував. Він у мене насправді хороший, тільки трохи ревнивий. Оксаночко, я бачу, що ти цього не схвалюєш, однак Сігізмундик вже не молодий, і тому інколи таке трапляється. А я? я? Як я без нього і без цього? Поліна обвела рукою кімнату. Я ніц не варта, бо звикла бо я не хочу повертатися в злидні, з яких тільки вилізла. Так, квартира колежанки справді була краще і багаче обставлена, ніж їхня з владом. Дорожезні гардини на вікнах, італійські меблі з недешевого дерева, кришталеві люстри, перські килими під ногами, дорогі картини на стінах, супертехніка на кухні – по рухотях останньої марки, сучасна сантехніка в ванній кімнаті, навіть рушники і ті найліпшої якості. Золота клітка для пташки, справді золота. Коли їм брехи подарували квартиру, то вона також була схожа обставлена, не гірше, ніж ця, тому що Ірина Георгівна Особисто все купувала і врала, а смак там пані має досконалий. Однак Оксану це не вразило, навпаки –